Все своє життя, – провадив Шеффілд, – ці люди нічого не роблять, тільки читають, дивляться і слухають. І їх навчають робити все чим далі краще й ефективніше. Немає значення, які саме дані вони накопичують. Багато що в тому хаосі може здаватися геть позбавленим якогось сенсу чи ваги. Ніхто в службі не стане заперечувати, якщо котрийсь із мнемоніків витратить цілий тиждень на вивчення результатів усіх матчів з космічного поло, що відбулися в секторі Канопуса протягом ста останніх років. Будь-яка часточка інформації колись може знадобитися. Це основоположна аксіома. А час від часу хто-небудь із мнемоніків може раптом натрапити на таке співвідношення, знайти, яке не під силу машині взагалі. Тому що жодна машина Нездатна сама раптом поєднати дві абсолютно незв'язаних між собою одиниці інформації. Потрібна людина, досить божевільна, щоб поставити комп'ютерові о те найнеймовірніше, але єдине слушне запитання. Одна хороша кореляція, знайдена таким чином, може покрити всі витрати на мнемонічну службу за десяток, а то й більше років. Капітан стривожено підняв свою широку Мов лопата долоню. Зачекайте хвилину. Анунчо оказав, що в земних реєстрах нема корабля під назвою «Триґе». Що це має означати? Ніби він знає на пам'ять назви всіх зареєстрованих кораблів? Можливо, відповів Шефілд. Мабуть, він прочитав реєстр торгового флоту. Якщо це так, то він знає всі назви, тонаж, роки побудови, порти приписки, чисельність екіпажу і все інше, що міститься в реєстрі. А він ще й зірки рахує. А чому би і ні? Це теж блок інформації. Хай мене чорти візьмуть! Може й візьмуть, капітане. Річ у тім, що люди, подібні до Марка, відрізняються від усіх інших. Він одержав незвичайне, викривлене, як на наш погляд, виховання, а тому має і незвичайне, Викривлене світосприйняття. Відтоді, як його у п'ятирічному віці віддали до мнемонічної служби, він уперше вийшов поза її стіни. Він дуже вразливий, і тому поводитися з ним треба дуже обережно. Його не можна зіпсувати, і мені доручено стежити, щоб цього не трапилось. Він – мій найтонший прилад, цінніший за будь-який пристрій на цьому кораблі, не виключаючи й плутонієвого реактора. На весь чумацький шлях, таких як Марк, не більше сотні. Капітан Фоленбі набундючився, сповнений враженої гідності. Але процідив. Гаразд. Отже, потрібен борт-журнал. Але суворо конфіденційно, га? Суворо. Він розповідає все тільки мені. А я теж не передаю інформацію нікому, хіба що буде встановлено якесь надзвичайно важливе співвідношення. Схоже було, що капітан під суворою конфіденційністю розумів дещо інше. Але він обмежився тим, що сказав. «Тільки команді ні в якому разі!» Капітан зробив красномовну паузу і додав. «Ви знаєте, про що йдеться». Шеффілд ступив до дверей. Марк у курсі. «Запевняю вас, екіпаж не почує від нього нічого такого». Він уже переступав поріг, коли капітан знову обізвався. «Шефілде! Слухаю?» «А що таке нонкомпос?» Шефілд стримав посмішку. «Він вас так назвав? То що це таке?» Скорочений вираз «нонкомпосментіс». Так мнемоніки називають усіх не своїх. Жаргон мнемонічної служби. «Ви нонкомпос. І я теж». По латині буквально це означає несповна розуму. І знаєте, капітане, по-моєму, вони мають рацію. І Шеффілд швидко зачинив двері.